ושילחה מביתו, אוכי ימות האיש האחרון, אשר לקחה לו לאישה. לא יוכל בעלה הראשון, אשר שילחה לשוב, לקחת להיות לו לאישה, אחרי אשר הוטמעה. כי תועבה היא לפני אדוני, ולא תחתי את הארץ, אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה. כי ייקח איש אישה חדשה, לא יצא בצבא. ולא יעבור עליו לכל דבר, נקי יהיה לביתו שנה אחת, ושימח את אשתו אשר לקח. לא יחבול ריחיים ורחם, כי נפש הוא חובל. כי ימצא איש גונב נפש מאחיו מבני ישראל, והתעמר בו ומחרו, ומת הגנב ההוא, ובערת הרע מקרבך.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 והאיש אשר אתה נושבו יוציא, יוציא אליך את האבות החוצה ואם איש עני הוא לא תשכב באבותו השב תשיב לו את האבות כבו השמש ושכב בשלמתו וברחק כה ולך תהיה צדקה לפני אדוני אלוהיך לא תעשוק שכיר עני ואביון מאחיך או מגרך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 לגר, ליתום ולאלמנה יהיה. כי תפצור כרמך, לא תעולל אחריך, לגר, ליתום ולאלמנה יהיה. וזכרת, כי עבד היית בארץ מצרים, על כן אנכי מצווך לעשות את הדבר הזה.